Az a bogaras olasz! Nemrég levelet kaptam egy olasz kiadótól, hogy megjelentetnének egy válogatást a verseimből. Számtalan nyelvre fordítottak már, de olasz kötetem nincs, pedig szerelmes vagyok az olasz nyelvbe. Elgyöngülök és meghatódom tőle. Olyan dallamosan, olyan lágyan lüktet minden mondat, hogy az ember egy hajszárító használati utasítását is költőinek és édesen titokzatosnak érzékeli. Emlékszem, amikor először fordították le néhány versemet, több mint 16 éve. A híres Genovai költészeti fesztivál vendége voltam, ahol a francia nyelvű művek mellett szerették volna, ha olaszul is megszólal néhány írásom. A fesztivál hétfőtől péntekig tartott. Én, aki addig főleg német nyelv területen léptem fel, kíváncsi voltam, hogy zajlik erre felé egy költői est. Ezért már az érkezés napján oda mentem a műsorra. Német felolvasások esetén ez azt jelenti, hogy az esemény előtt egy órával ott ül az összes résztvevő, egy szénsavmentes ásványvíz és egy kinyomtatott forgatókönyv mellett. Kipróbálják a mikrofonokat, megbeszélik az ülésrendet és újra átfutják a műsortervet. Az olasz felolvasás egy kicsit másképp festett. Hétkor egyedül tébláboltam a teremben és riadtam bámultam a néptelen széksorokra az üres színpadra. Ellenőriztem a műsorfüzetben az időpontot, aztán kimentem a büfébe, és megkérdeztem, hogy itt lesz-e a felolvasás. A büfésnő csodálkozva nézett rám, és azt mondta, hogy itt, de hát még csak hét óra van. Negyed-nyolc felé elkezdtek szivárogni az emberek. Fél kor neki fogtak beállítani a hangosítást, a mikrofonok gerjedtek, de ez senkit nem érdekelt, a közönség oda kit borozgatott. három kor megérkeztek a fellépők, és kedélyesen nyugtázták, hogy a színpad nem áll készen. Rendeltek valamit ők is, aztán úgy negyed-kilenc tájban végre elkezdődött az esemény. Így zajlott ez a többi napon is. Én, a szorongó közép-európai minden nap odasétáltam hétre, és minden nap leültem iszogatni. A büfésnő mosolyogva vette tudomásul azt a furcsa szokásomat, hogy a kezdési időpontra jövök, de a harmadik napon már kérés nélkül töltötte ki a rozét. Amint iszogattam, mellém lépett egy magas, helyes költő, a fesztivál egyik házigazdája. Kérte, hogy pénteken, vagyis a fellépésem napján találkozzunk kettő körül a szemben lévő kis étteremben, és beszéljük meg a részleteket. Lám, lám, mosolyogtam magamban, mégiscsak szerveznek ezek az olaszok, csak talán nem olyan látványosan és fontoskodva, mint más útszokás. Másnap kettőre odamentem. mentem. A jóképű olasz fehér ringben, illatosan és mosolyogva érkezett francia nyelvű verses kötetemmel a kezében. Milyen kedves gondoltam, biztos dedikáltatni szeretné. A pincér, aki szemmel láthatóan jól ismerte őt, azonnal odaugrott, és megkérdezte, melyik pasztát hozhatja a hölgynek a ház specialitásai közül. Mondtam, hogy én inkább valami könnyű tennék. Akkor madártollat tud ajánlani, de az nem fog ízleni, felelte szárazon. Aztán elnevette magát. Kiegyeztünk egy mozzarellás salátában. Közben az olasz költő kinyitotta a francia kötetet, és neki fogott kérdezgetni, hogy ebben a versben ez és ez a fordulat mit is jelent voltak éppen. Döbbenten ébredtem rá, ez most fog nekiállni fordítani. Mielőtt felocsúthattam volna, már jegyzetelni kezdett, próbálgatta az olasz változatot. Hát ez nem normális, üledeszte, ennek elment a józan esze. Magam is fordítok, ezért tudom, hogy egy vers átültetése napokat, néha heteket vesz igénybe. A francia fordítás ráadásul pontatlan, folyton el kellett magyaráznom, mi áll az eredetiben. A Schuster bogár szónál végképpel akadtunk. Magyaráztam, hogy a francia rossz, nem Skarabeuszról van szó, nem is Poloskáról, hanem egy fekete-piros hátú bogáról. Féretoltam a salátámat, és bogarat próbáltam rajzolni a szalvétára, mint akinek az élete a nemzetközi karrierje áll azon, hogy azt a rohadt bogarat most jól teszik-e bele a versbe. Abban az időben még nem volt internet, nem lehetett beütni a fordítóprogramba a szavakat. A délceg olasz hazatelefonált a mamájának, és kiabálva, hadonászva elmagyarázta neki, hogy vegye elő otthon a rovarhatározót, és keresse már meg azt a piros-fekete bogarat. Beletörődtem, hogy az olasz fordításban hülyeségek lesznek. Egyetlen vigaszom az volt, hogy ezt a sok hülyeséget ez a szép fiú fogja majd felolvasni. Körülbelül tíz perc múlva kivágódott a vendéglő ajtaja, és egy loboncos őszhajú néni csattogott be papucsban, messziről beleordítva a pizzaillatú levegőbe a megoldást. Cezário kocsinella! Az olasz költő csalódottan pillantotta mamára, és ingatta a fejét, hogy nem, a versben nem Katicabogár szerepel. A néni ráncolta a szemöldökét, vitatkozott egy kicsit a fiával és a pincérekkel, aztán hazaklapfogott, mi meg dolgoztunk tovább. Fogalmam sincs, mi hangzott el aznap a színpadon, de a közönség lelkesen tapsolt. Amikor most, 16 évvel később megmutattam valakinek a fordításokat, óvatosan rákérdeztem, mi szerepel abban a versben. Nem tudom pontosan a magyar nevét, felelte az illető, talán bodobács, de mondják Susterbogárnak is. Ha fáradt vagyok, bodobács szeretnék lenni. Lehetőleg egy napfényes, olaszra fordított versben.